Rugăciunea a 43, și pentru taina și mucenicia inimii, Doamne, Isuse Hristoase, Domna Milă, te iubim, te slăbim și te rugăm, cheamă la cina cea de taină, în împărăția ta, pe sfinții mitropoliți ai Moldovei, basarabii și mine, Iosif, Calistrat, Macarie, Varlaam, Macarie, Mitrofan, Iftimie, Stefan Teoptist Iosif, Grigore, Damian Calist, Teoctist Iroti, Teofan George Teodosi, Gedeon Pachomiu, Vladam David Teoctist, Neofit Mitrofan, George Anastasie Grigore, George Teofan, Anastasie Teofan, Anastasie Vladam, Gedeon Sava Dositei Teodor Iwan, Teofan, Slava, Misa'il, Gedeon, Gheorghe, Nikifor, Antonia, Iacob, Gabriel, Leon, Ambrosie, Iacob, Beniamin, Medete, Sofronie, Kavinik, Iosif, Partenie, Kimen, Nikodin, Irineu, Sebastian, Visarion, Dosofrey, Daniel, Isaia, Yeugenio, Teotil, Silvestro, Arcadie, Vladimir, Petru, Gabriel, Gurie și pe toți arhierei Te ungrom episcopii de Tomis și de Cina, Efrem, Tit Gordian, Gerontie Timotei, Ioan Alexandru, Teotin Doi, Parthenus Valentinian, Teodor de vicina, Macari de vicina Iachim Hariton, Antin Teodor Eftimi, Iosif, Macari, Ilari, Maxim, Makari, Teodor, Ilarion, Mitrofan, Barbaam, Anania, Efrem, Daniel, Eftimi, Terafim, Nihamil, Mitifor, Eftimi, Luca, Grigori, Teotil, Stefan, Stefan, Ivinati, Teodosii, Barbaam, Antim, Mitrofan, Daniel, Nektarie, Stefan, Neofit, Silaret, Grigori, Kozmat, Chilaret, Dositei, Ignatie, Dionisie, Grigorie, Neofit, Nifon, Kalinic, Iosif, Iosif, Gelasie, Konon, Anastasie, Miron, Nicodium, Ustinian, Justin, Vasile, Nestor. Precum și pe toți arhierei și mitropoliții din Transilvania, Eftimie, Cristofor, II, Gennadie I, Ioan, Teoptist, do Genadie, Simeon Genadie, Daniel Iosif Ioasaf Sava, Barnam Teofil, Circa, Anastasie Angia și a episcopilor și mitopoliților de Sibiu, Dionisie Sofronie Gedeon, Gelasim, Vasile, Andrei, Procopie, Miron, Ioan, Vasile, Nicolae, Nicolae, Nicolae, Antonie, a episcopilor din Transilvania, Gelasie, Ioan, Daniel, Marco, Petru, Ștefan, Ioan, Christofor, Stava, Gheorghe, din vad, Ioan, Atanasie, Tarasie, Gheorghe, Marco, Piridon, Ioan, Teofil, Augustin, Dosoftei, oftei, Eftimi, Benedicte, Stava, precum episcopilor din Malanureș, Sergie, Petronie, Efrem, Silvan, Ioan, Grigorie, Dosoftei, Silvestru, Mihail, Iosif, Serafim, Dosoftei, Gabriel, Vasile, Sebastian, a episcopilor din Oradea, Petru, Roman, Nicolae, a episcopilor de Ia, Alba Iulia, Justinian, Ioan păcând i pătași la darurile Duhului Sfânt, spre în încomânare și binecuvântare, precum și pe toți preoții, monașii, monașii, lectitorii, drept credincioși și ortodoxi, care în dreapta credință au adormit, pentru tot poporul pe care ei l-au păstărit, iar noi, porunca ta, să ne rugăm unii pentru alții prin aceasta amantună.